Și dacă și dacă ramuri bat în geam Și se cutremur plopii, E ca în minte să te am Și încet să te apropii. Și dacă stele bat în lac adâncu iluminându l E ca durerea mea să o împac Înseninându-mi gândul. Și dacă norii, deși se duc De iese în luciul luna, E ca minte să-mi aduc Clean